Чистата и нечистата храна. Някои брати отвориха въпроса за храната. Учителя каза. Ако ние не знаем как да ядем, как да пием вода, как да дишаме и как да възприемаме храната, ще се спънем. Човек притежава един вътрешен мусет, който му подсказва, коя храна трябва да употребява и ако се остави на него, ще подбира храната си правилно. Този усет човек може да възстанови в себе си, ако води чист живот. Защо човек не трябва да преяжда? Защото голяма част от мозъчните енергии отиват в стомаха и мозъкът не може да върши своята работа. Човек като преяжда, Изразходва всичката мозъчна енергия за работата на стомаха. В мозъка трябва да има известно количество запасни енергии. Като употребява вегетарианска храна, човек става по-чист. Месото съдържа повече отрови и прави човека жесток и груб. Когато колят животните, последните изпитват страх който образува в организма им страшни отрови. Хората едат месото, приемат тези отрови в себе си и в резултат се явяват болестите, особено невръстенията. Една от причините е безразборното избиване на животните. Който иска да влезе в расата на любовта, трябва идейно, по убеждение да се откаже от месото човек трябва да пресъздаде своя организъм. Ако не може да направи това, дълго време ще живее с подбудата на животните. Когато водата възври, в нея става разширение, праната, магнетизмът се освобождава и по-лесно може да се възприеме от човека. Интересно е как разумната природа пречиства водата, когато се изпарява. Като отиде в горните слоеве на атмосферата, водата се разлага на водород и кислород. Така става нейното коренно обновяване. След това водородът и кислородът отново се съединяват чрез електричеството. Водата умира и се ражда, както и човекът, за да се обнови. Като вземем в ръцете си късче хляб, трябва да се проникнем от великата благодарност на жертвата, която прави хлябът. Вдълбочи се в себе си и си кажи, искам да се жертвам като хляба. Като ядеш ябълка, трябва да вложиш всичката си любов в нея. Да влезеш в положението на дървото, на което е расла и душата ти да се свърже с напредналите същества, които са работили върху нея. Ако така обикнеш ябълката и я приемеш в себе си, ще придобиеш повече енергия, отколкото ако би работил цяла година.